Hotărârea. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Daniel capitolul 1, versetul 8. Toate căile tale să fie hotărâte. Proverbe capitolul 4, versetul 26. Lucarea Domnului este grea, ci hotărârea de a merge pe ea 100%. Toată biruința, roada și fericirea în viață, Atârnă de o bună hotărâre. Hotărârea pentru Dumnezeu pentru a urma calea este fapta cea mai mare pe care o poate face un om în viață. Hotărârea pentru Dumnezeu este pusă la probă. Numai lucrurile probate dau siguranță și biruință. Nu lucrul e greu, ci hotărârea pentru a lucra, aceasta e grea. Omul nehotărât este o păpușă a diavolului pe care o poartă încoace și încolo, împlinindu-i planurile. Nehotărârea și nestatornicia sunt dușmanii adevărului și ai vieții. Omul nehotărât și nestatornic nu poate locui în casa lui Dumnezeu, casa adevărului necrătinat. El nu se simte bine aici. Trebuie să fii foarte hotărât ca să-ți recunoști singur slăbiciunile. Christos. Christos trebuie să fie sfințit în inimă ca domn, altfel el nu vrea să fie mântuitor. Al primi pe Hristos în viață înseamnă a lepăda tot ceea ce este contrar naturii și scopurilor sale. Trăim o criză de orientare spirituală. În loc să ne orientăm după soarele dreptății, care este Christos, cuvântul său scris, învățătura apostolilor, ne orientând după altceva. Tradiție, datini, interese de partidă și așa mai departe. Isus este pâinea vieții, dar nu forțează pe nimeni să-l mănânce. Și numai cei care sunt născuți din nou. Ei ca oameni vii pot să mănânce. Isus nu este o religie, ci este pâinea vieții. Cine se hrănește cu el este viu, seamănă cu el, lucrează ca el și cu el. Când satana găsește pe Hristos în noi, găsește pe acela care l-a biruit. El nu mai poate atunci să facă nimic și ne lasă. Un om al lui Dumnezeu spunea, Hristos stă singur în afara oricărui sistem ideologic fabricat de mintea omenească. El nu aderă la niciunul din partidele noastre și cele religioase și nu susține niciun candidat. Nu-i putem sta alături decât atunci când trecem noi înșine în tabăra Lui, hotărându-ne să-L urmăm trăind o viață de dreptate și sfințenie. Ceea ce ne păzește în orice situație în care ne-am aflat nu este nici experiența, nici cunoștința, nici inteligența noastră, ci Domnul Isus care locuiește în noi. Iertarea dacă ne mărturisim păcatele, el este și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Iertare este ca apa care curăță orice murdărie a păcatului și orice mirosură dispare. Cine spală pe aproapele cu această apă, va fi spălat și el de Domnul. Iertarea greșelilor, semenilor noștri, este cheia cu care descuiem ușa iertării păcatelor noastre. Iertarea celor ce ne-au greșit este podul pe care trecem în împărăția Harului iertării lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor e poarta de intrare în casa Tatălui. Numai cei iertați de Dumnezeu pot ierta pe alții. Iertăm, mi se iartă. Adevărata iertare este însoțită de uitare. Cine mai ține minte păcatul iertat încă n-a iertat cu adevărat. Toate păcatele sunt iertate omului, spune Domnul Isus, afară de păcatul păstrării păcatului aproapelui. Atâta putem ierta cât suntem și noi iertați de Hristos. Firea veche nu poate ierta, ea caută răzbunare. Nimeni nu poate ierta dacă nu iubește mai întâi. Mântuirea este condiționată de iertarea păcatelor. Cine are păcatele iertate este fericit. Cine nu-i fericit și liniștit în sufletul lui, cine nu are pace, înseamnă că nu are păcatele iertate. Îndurarea lui Dumnezeu se coboară asupra noastră în măsura în care suntem îndurători față de alții. Păcatele mărturisite și curățite prin sângele Domnului Isus nu se mai află nicăieri. Numai atât iertare avem cât putem să dăm și altora care ne-au greșit. Câtă nevoie avem noi de iertare din partea lui Dumnezeu, atâta trebuie să împărțim în jurul nostru. Numai credința prospătată și mărită zilnic te duce la dragostea care poate ierta pe cel ce ți-a greșit. Cine iubește și iartă cu adevărat, imită pe Dumnezeu. Să nu ne fie teamă să iubim și să iertăm, căci ce mai bine să greșești iertând, decât să nu ierți judecând și o săndind după dreptate. Îngăduința și iertarea sunt aripile care ne poartă spre înălțimile veșniciei fericite. Ca să putem rămâne în harul iertării, trebuie să iertăm cu adevărat pe aproapele nostru care ne-a greșit. Adevărata răzbunare a credinciosului este iertarea. Cel ce-și iartă vrăjmașul și cel ce îi face bine pentru rău, seamănă cu tămâia care-mi mirezmează focul care o arde. Numai ce iertați au ei Duhul lui Dumnezeu, Duh de răbdare și înțelegere, Duh de zmerenie și putere. Cine nu iartă pe cel ce i-a făcut rău, blochează dragostea. Fără iertare nu este iertare din partea lui Dumnezeu. Duhul neiertării blochează dragostea. Isus Hristos El, Hristos, este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Evrei capitolul 1, versetul 3 în el, Hristos, locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu pe înțelesul nostru, tradus în limba noastră omenească, căci noi n-am putea să pricepem pe Dumnezeu dacă n-ar fi Domnul Isus. Domnul Isus este simplificarea lui Dumnezeu, este întruparea lui Dumnezeu ca să-l putem înțelege noi oamenii. Domnul Iisus este ușa inimii Lui Dumnezeu prin care eu pot intra în dragostea Lui și tot prin această ușă poate intra El în inima mea. Hristos nu este dogmă, nici sistem de învățătură, nici forme și ceremonii. Hristos este viață. Hristos este singur de ajuns sufletului pentru a fi mântuit. Hristos nu este pentru noi o simplă aducere a mintei, ci... Însă-și viața noastră. În lumea de acum, Hristos este corabia salvatoare care plutește pe apele morții. Adevăratul Hristos este acela care ceartă pe satana și inimicește lucrările. Un Hristos care nu schimbă viața este un Hristos fals. Unde este unirea acolo este și Hristos. Unde intră Hristos, acolo toate temeliile vechi se răstoarnă. Unde intră Hristos, dărâmă până la temelii toate întăriturile păcatului. Hristos trăiește pe pământ prin fiecare urmaș al său și se dăruiește tuturor prin cei ce îl poartă. Hristos a îmbrăcat în materie ca să poată pe noi cei materiali să ne îmbrace cu Duhul. S-a coborât ca să ne ridice pe noi. Cunoașterea lui Isus, Hristos este viață și lumină. Cine nu-L cunoaște, rămâne în întunericul morții. Cum nu poți cuprinde pe Dumnezeu Tatăl în cuvinte, așa nu poți cuprinde în cuvinte pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. El este dincolo de toate. A te lupta împotriva lui Isus, înseamnă semnarea sentinței tale la moarte. Avem nevoie numai de un singur bun în viață, Isus. În El este fericit și prezentul, și viitorul. Dumnezeu nu are decât un singur fiu, Iisus Hristos. Toți câți cred în El sunt trupul Fiului Său. Dumnezeu se coboară la noi numai prin Iisus Hristos, iar noi ne urcăm la Dumnezeu numai prin Iisus Hristos. El este Mântuitorul și Mijlocitorul nostru. Hristos este totul meu, acum și în veșnicie. El m-a răscumpărat... Sunt al lui înăuntru și în afară, în orice timp și în orice loc, pentru bucuria și slava lui. Prin Domnul Isus, noul Adam, Dumnezeu a câștigat mai mult decât a pierdut prin vechiul Adam. Isus este Dumnezeul întrupat și omul îndumnezeit. Dumnezeu se coboară la om numai pe o singură cale și omul se suie la Dumnezeu tot pe aceeași cale, Hristos. Ceea ce este mai trebuincios în viață și în moarte este Domnul Isus Hristos și Harul Lui. Numele cel din al Domnului Isus este Eu Sunt, Iahve sau Yehova, în ebraică, adică numele Lui Dumnezeu Tatăl. Nu trebuie să ne mulțumim cu faptul că știm multe lucruri despre Domnul Hristos, ci trebuie să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Și să ne facem asemenea cu moartea Lui. Ziua când ai cunoscut cine este Isus Hristos pentru tine, este ziua cea mai însemnată din viață. Isus Hristos este Dumnezeul care s-a lăsat omorât pentru ca să dea viață făpturii sale. Și pentru că de bunăvoie și-a dat viața, moartea nu l-a putut păstra în temnița ei, mormântul, ci l-a aruncat afară viu. Astfel s-a făcut începătorul vieții tuturor celor care cred în el ca mort și înviat.